Nifahamu Kenneth Kaunda, mtoto wa mwisho kuzaliwa kwa raisu wa kwanza wa nchi, funzo kwa wafunga vizazi na watu wa mimba, mtakosa maraisi hivi vishauri zen. Muandaaji ni Dennis Mpagaze kwa ufadhiri wa Shelly's A. Samuel, mimi naitua Ananias Edgar. Kaunda alikuja kutimiza liliandiko la wamwisho atakuwa wakwanza na wakwanza atakuwa wamwisho. Imagine, mtoto wamwisho kwa raisu wakwanza wa nchi, unadhani ni kitu cha kawaida. Mama yaki angefunga kizazi je, au angetoa mimba, siwa angekosa raisu kizembe, au baba mtu ange sepa kukimbia mimba. Aisee, usitoe mimba, usifunge kizazi. Usiogope maisha amana mungu hapangiwe wapo walyogipangiakuzaa watatuawili na maisha kwa piga vile vile kilamtoto ana kudiana risiki yake alisema mama kikubatu zakuambiwa changanya na zakuako kenas kwaunda alizaliwa tarayi shirunana epro microphonei miatiza shirunana ne akakua akasoma akafundisha. haka pigania uhuru, haka ikombo wa Zambia na Afrika, wa Zambia wakamchoka, wakampanchi Chiluba haka waibia na kuficha ulaya haka mailivu kawaida kwa viongozu wa jinga. Vigiana wakazi wakafanya jaribio la kumpindua likadunda. Chiluba haka sema wa mitumwa na kaunda, haka mtiandani kaunda, huku gerezani kaunda haka gomakula hadia ambiwe kosa lake, Nyerere kusikia hivyo katuwa gerezani na chakula mkononi. Kaunda akala. Kisha nyerere akamuliza chiluba kwa nini unamtesa mzee. Kaunda akatoka jela kwa sauti ya nyerere. Akafungwa kifungwa chandani dunia ikamzomea chiluba. Siku za chiluba ikulu zikaisha. Akaondoka kwa ibu ya kutaka kubadili katiba ilia fie ikulu. Kwa hivyo. Kama maraisu wa shenzo lifubadilisha katiba zao wakafia ikulu. Haka ingia levi mwanawasa. Haka msulubu chiluba kwa uizu wa malizauma. Mwaka lfumbili na kuminamoja chiluba hakafa. Kaunda, haka shudia mtesi wake kulazo kaburini milele. Hukuyeye, hakiendelea kuvunja mifupa uzeni hadia lipola lazake juni kuminasaba mwaka lfumbili na shurina moja. Dunia inasiri nyingi, kaza roho. Historia ya kaunda na Zambia yake na mingi ya kujifunza. Pokea mafunzo haya usishupaze shingo. Kwanza siunajua Zambia ndiyo kwa raisi hakainde hichilema. Bilionea aliengia madarakani kwa mbinu ya manati na mawe baada kuchoka kuibiwa kura kwa miaka kibao. Maana Afrika ukishindwa umibiwa kura. Ukishinda umeiba ajabu sana. Sema nilichumpendea huyu hakainde. Ni ule ujasiri waki wa kuinuka haraka kilalipu anguka na kusongambele. Alianguka mwakalfa mbili na sita kainuka. Haka anguka tena mwakalfa mbili na nane ya kainuka. Haka anguka tena mwakalfa mbili na kuminamoja kainuka. Haka anguka mwakalfa mbili na kuminatano wa kainuka. Haka anguka tena mwakalfa mbili na kuminatano ya kainuka. Na kisha kushinda tena mwakaruf mbili na shure na moja kwa mbino ya manati. Wahenga mnajua manati. Ali wanunulia wafosi waki vijana manati nchinzima. Wakapambana na polisi. Polisi na risasi zao wanashangaa manati zinapigwa kutoka kilapande. Wakanyosha mikono. Matokeo ya katangazwa bila kuchakachuliwa. Hakainde haka ingia ikulu kwa kupindua meza kibabe. Askari mtenda haki gerezani haka wanebuka mishno magereza nchini na mfungwa mwenzake kwa mlinzi wake. Maana kuna kipindi hakainde ya lifungwa jela. Sijui ni ungeze sauti, acha ni ungeze kidogo. Nasema hivi, hakainde hichilema kupata uraisi ya kakumbuka hadi jamaazake lio kwa na ujela. Sio jama ya kuwewe kupata udisitu simu hapo kei na mesiji hajibu. Hivi, akipata uraisi sindo watakuwa kabiso simzumbue. Unajua ushamba nao ni semia laana, eh? Kwani kuakati ya simu uliokula nao na kunyo nao sababu ya cheo siolana hiyo? Ni laana halafu ni ushamba. Halafu unye tabia za namna hii ni watu nye uloko uloko fulani vitu wachage ushamba. Cheo ni zamana. Halafu moyo wa raisi hakainde kama wakaunda tuu. Na dhani ni kwa sababu hawakutokea kwenye familia zenye njaa, maana wakati mwingine njaa, inachangia mtu kuwa narombaya. Waha wanaita inzigo. Baba yake kaunda alikuwa mwalimu na misonari wa kanisa la Scotland. Kila mwezi alipokea mshahara na vijisadaka. Mama yake nae alikuwa mwalimu. Kila mwezi nae alidaka, hapo njai natoka wapi. Imagine mwa ka elfoni mia tisa ishirinana ne, kaunda na vavi atu na wakati kunanjamba zimeguja kuwakiatu ziripokuenda fumuan. Halafu mvoi kinyesha anawakiatu kisijafuke, anatembea peku, kichandani analala na kiatu, mwa kamzima njamba ina kiatu kimojada dek, iki voa harufu yake umbulazimo zimike. Gonga cheers, kama unamjua mshikaji mwenye kiato kinachotema, halafu kama unaroho mbaya, uache. Mama yake kaunda, andio alikuwa mwafrika wakwanza mwanamuke kufundisha nchini Zambia. Na baba yake misionari wakwanza mwafrika nchini Zambia na mtoto au kaunda raisu wakwanza nchini. Wakati mwingine, hizi nambazina kuenda na historia. Unakuta mtu ni wamwisho kila sehemu, darasani wamwisho. Kutoka kimaisha wa mwisho. Ukijia kuangaria, utakuta katoka kwenye uzawa watu wa mwisho mwisho tu. Wazazi waki kaunda, walitokea malawi kuenda kufanya shuguri za umishonari Zambia pale chinsali lubwa mishen. Huko ndiko, aliko zaliwa kaunda, halafu chiluba akasema, sio raia pamoja na kupigenia uhuru wa Zambia. Chiluba alipuingie kulu wakamnyanganya uraia wakee, Kaunda, hakaenda kuudai uraya waki mahakamani, haka upata. Ewe Marehem Chiluba katika hilo ulifeli sana. Unamuita mweusi muinzaku muamiaji haramu kwa sababu ya mipake liochoro na watu wakujia. Afrika ni moja, tujaribuni kupunguza ujinga. Rusha Bukutano, Dennis Mpagaze kutumia kitabu chokumozo wafikra za muafika, upunguza ujinga. Mpesa nisifuri, sabatano tatu, sita sita, tano nene na nene. Bada ya kumaliza masumu yaki kaunda lipata kazi ya uwalimu katika shule lio soma. Hakuiipenda kazi ya uwalimu hivi hakaondoka kijijini na kuenda kutafta kazi na ulipa. Alikuja ahadi mbea Tanzania mwakilifunyumia tisa rubana saba hakiwana rafiki yaki kapwewe hakaona ni michosho tu. Hakaenda harare nako vile vile tu. Hakaamua kurudi nyumbani kuendele na kazi ya uwalimu. Maana matatizo ya Afrika ya nafanana. Enzi za uwalimu wake alisoma sana maandiku ya mahatima Gandhi. Hadi ya kaitua Gandhi wa Afrika kwa sababu litekeleza kwa vitendo. Sio, unasoma anakuwacho olivosoma vitabuni. Unasoma kitabu cha how to be rich ya lafu na kufa maskini. Huko, sikuwacha ulio ya soma kitabuni. Haya mambo ni magumu dioma na ukiona mtu kafanikio siigeige kizembe ukaumia. Imagine, kaunda aliacha walimu wakatimkia kunyisiyasa ikamtoa. Sasa jaribu kuwacha walimleu ingi kunyisiyasa uone kama ujaisha jela. Kikubwa katika maisha nikua na agenda. Kaunda ali ingia kunyisiyasa na agenda kukomesha ubaguzi warangelo ushudia live. Ana semaji ya pwazo ziwake walifanya kazi moja na mzungu, wazungu walikuwa treated kama watu na waziwake kama viatu vya mzungu. Mwaka elfu maji mia tisa rubana tisa, kaunda na wenzake walianzisha chama cha ANC, yani Northern Rhodesian African National Congress, ili yekumshuguli kwa mkoloni kama kibanga, alivompi kwa mkoloni watanganya kwa kaunda li zungu kaki jiji kwake jiji. Mta kwamba mta, kata kwamba kata, najimbo kwamba najimbo, kuhamasisha uliolala kuni usingi zomatetsam wa koloni, wakiyamini kutezea kani kazi ya mungu, halafu wakati yana pambana hakuna lisema kwaunda nimkimbi zizi, lakini nilipoa letia uhuru kelele zikanza, atikaunda nimkimbi zizi, lengo tu ni wamiyanga nyetongi la uhuru, hizi ni roses mfugambo. Mfuga mbwa, atatumia mbwa waki kuinda. Wakipata nyama mbwa na fukuzo na kurushiwa mifupa. Hakigusa nyama na pigua. Hivi, ulisha wai kujuliza wakata kena kaunda, nyerere wanapigenia uhuru babu yako likuwa wapi? Au alikuwa nacheza mdundiko. Uskute, babu yako alikuwa bise ya kijita sukari ya warembo. Na kisha kufanya kazi zako lisha kukuamkoloni ili ya patepesa zako honga madem. Basi bwana, novemba kumene moja muakrufoni maiti sahamse natatu, kaunda alihami ambdine lusaka kuakaza ukatibumkuacha ma. Vraisi yakiwa harin kumbola, wakatini katibumku alianza kutumaba barua Nairobi. Daresalam. Johannesburg, ginasema nyingine zenyonyesha yikuwa masisha wamke, na kumbuka hata Ali saik sina densi fumbeya, walialiko kuzuri amkutano moja zambia, mwakafuni maiti sahamu sina tattoo, wakaiisha kunyimikono yamajasusi waingereza, wakafungiwa ndani ya banda la nguru eusi kukucha na asubuhi wakarudi shodare salam. Jinala Ali Sykes ni kubwa katika harakate za uru Afrika lakini hali sikiki. Unajua kwa nini? Ipo siku nita kusimulia hapa sio mahali pake. Kwa kweli kaunda na raisi wake Harry Nkumbula. Walipiga kazi hadi wakajikuta mikononi mwapolisi. Ilikuwa ni mwaka lifunyumia tisa hamsi na tano. Walifungo kwa miaka miwili. Huko waliteso hadi shetani akakimbia. Huko waliteso hadi shetani akakimbia. Walivu funguli watu mkumbula alirudi ni muoga uspime. Sijui walimfanya aje, jamaka punguza spidi kabisa. Kaunda kasema hapa tumipigua. Akachana nae na kuenda kwanzisha chamachake. Kilitua ZDANCE yani Zambian African National Congress. Ilikuwa ni mwaka funyi miatisa hamsina nani hiyo. Hicho chama kilidu msasa, thubutu, Sana sana akilimlete ya shida tu. Maana wazungwa likifuta na kaunda kusue kwa ndani. Marahi alikaa jela miezi tisa. Akiwa jela mainza chona, aliandama pitu ya buwana kaunda kama Yohana alivuandama pitu ya buwana Yesu. Ni bada ya kuachana na ANC na kuanzisha chamachaki cha UNIP. Yani United National Independence Party. Kaunda, alipotoka jela ile januari mwakafu njimia tisa stini. Chona, alimkabizi chama abuana Kaunda kuendeleza kazo liyoyanzisha. Kabla hajaanza kazi, alikuenda marekani kwa Martin Luther King Jr. Alikuwa bingo kupinga siyasa zaubaguzi. Aliporudi nchini, aliwasha motos kumbie mtu. Barabara zilifungwa na matairi ya gari kuchomwa kwanzia rusaka hadi vijijini. maandamano na migomo vilichafuwa hali ya hewa. Seke seke hilo wali ita cha cha cha. Hii ni ya ina ya muziki uliovuma inzi hizo ikiashiria kwamba ni zami ya waingereza kucheza muziki wakia Afrika kwa staili ya kizungu. Uta cheka ufe. Waingereza kuona huo moto wakalegeza baada kubana kwa miaka kibao. Wakaanza mandaliza kurulisha nchi ya watu ukaitisho uchaguzi. Chama cha U N I P na A N C vikapata vitivingi, vikaunda serikali yao moja kikitaifa, kaunda akawaziri wa serikali zami tana masala kijami, wengineza wakendelea kuikalia kulie zambia utazani kuao. Tarehe thelathi na moja, serikali hiyo yakistanika vunjua, na Januari wakengia tena kwenye chaguzi, U N I P kashinda kuwa viti hamsinatano. ANC V10. Kaunda haka shika waziri mkuu na kwanza kupanga safu yaki kuelekea uuru. Miezi michache kabla ya kutangazo kwa uuru. Likaibuka sekesekila wafuaswa B. Alice Lenshina kupigana na vijana wachama cha kaunda. Watu miasaba wakafa. Kaunda haka chukia na kumtia jela Alice. Alis. Huyo Alice alikuwa kiongozi wa kidini aliyekuja na mita zamu yajabuajabu. Kwanza aliuazuiwa watu kuli pako dini na kuti mamla kazo tesa duniani na kuelewa watu wakamsekiliza. Hi dunia ina vitu kuniye. Alice aliuarubuni watu kwamba sikuwa mepufari kutana na Mungu. Hakamwambia rudi duniani ukanzisha kani sa kuajire wafrika wa tu. Akarudi na kuanzisha lumpacha, chiumwa krefoni miamtisa hamsinatatu. Mwaka elefoni miamtisa sabina tano, Alice akachiwahuru. Sasa badala kuachana na kile chomfunga kakerudiya. Akariamshadu detena. Akahubiri watu kuto tisa rekali na kuli pakodi, kaunda kamtia tenandani kuwa miaka miwili. Siyui hatabibibu wa watu alifia gawapi. Imagine unamkeka mahuyo. Lazima ujoini kundi la ukeshaba kuakweepa wakizao. Habari za weta letu kamaduruivu. Hivi unajua siku hizi kuna wimbi la wanaume kuke shaba kuna kitu sio bure. Basi bwana tarayi ishirinane oktoba maoke kufunyia tisastinane. Zambia iritangazo kwa jamhuri na kene tukaunda kandi kuhistoria yakuwariswa kwa zawa Zambia. Na Ruben Kamanga Makamuake, alikuta nchi haina watalamu kabisa, uchumi ukukunyi mikono ya wazungu, hadi anachukua nchi Zambia ilikuwa na watalamu efusabini tu. Hakawekeza kwenye ilimiamsingi hadichokiku, chuo kiligengwa na wananchuwe nzake. Tangwa mingi ya madarakani kaunda, aliendelea kushika na mikono na Afrika kuhikombo Afrika. Aliungana na nyerere katika mstari wa mbele katika harakati za okumbozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Wakati huwe Zimbabwe ilikaliwa na waingereza. Msumbiji na Angola ilikaliwa na wa Reno. Na Namibia ilikaliwa na makaburu wa Afrika kusini. Vyama avyo okumbozi vya zanu na zapu kutoka Zimbabwe. ANC cha Afrika kusini. Swapo kutoka Namibia na frelimo cha Msumbiji. Iveripatahi fadi Zambia na Tanzania, akina Oliva Tambwa ANC ina komo wa mishi sana Zambia. Oliva yeye alihamia kabisa manalika Zambia kumi ya kifalafini. Mashambulizi yakumkomboa Mandela aliyendesha kutokia Zambia. Joshua alikuwa kiongozi wa Zappu na alikuona kikunichamgamboka bi sainchi ni Zambia kama swapo yaki na samnjoma. Vumbi liitimuka kutukea zambia na mazimbu morogoro. Mwaka ilifunji mia tisa astina nane. Kaunda, nyerere, mobutu sese seko na militu nioboto yuganda. Walianzisha klabu ya mulungushi kwa malengwa kubadilisha na mawazo, kuhusu namna kuendesha nchizao na kuimarisha vyama vyao. Ilikuja kufunjika kwa sababu mobutu alikuwa na waujumu. Badae, Ikazaliwa nchi za mstaru ambele na nyerere haka umunyekiti wake hadi mwakarifunyumia tisa themanatano lipungatuka. Na kaunda kachukua umunyekiti mpaka mwakarifunyumia tisa tisa na moja, halipo shindwa uraiz. Nchi za mstaru ambele ziliendelea kuongezeka kila uhuru lipopatikana. Kwanza angola na msumbiji mwakarifunyumia tisa sabina tano. Kisha zimbabwe mwakarifunyumia tisa themanini. Na hivyo kufikia nchi sita. Namibia ili kumbolewa muakrufuni miamchisa chesina moya na muakrufuni miamchisa chesina ne Afrika kusini. Kaunda alikuwa na jehuri ya pesa za Shaba, hata iweo mamba yalikuja kuaribika makaburu walivuanza kujiu muamba yaake. Zambia ili tagea miambandari za makaburu kusafirisha Shamba yaake kwenye kunyamasoko makubwa ya China, udia romani na kuingineko aliteagea miambandari Afrika kusini na msumbiji. Kaunda, haka shauriana na nyerere nini kifanyike. Suluisho pekei kawa ni kujienga reli kutoka Dar es Salaamu hadi ukanda wa Shaban chini Zambia. Wakaenda marekani kuomba mkopo. Marekani kasema inaweza kujienga reli hiyo kwa miaka ishuri ni na kwa garama kubwa. Wakaenda wingereza, majibu ya kawa ni yale yale. Waka kimbili ya China kwa Mao. Mao haka wakubalia kujienga reli hiyo kwa garama ya dola milioni miata no tuza ki marekani. Tena, bila riba anaitajengo kwa miaka kumi, wakasema tunanzaje kuchelewa sasa. Wakaenda jijini Peking, leo hii ni Beijing, China, mwakrafu njimia tisa sitina tisa. Wakasaini mkataba. Wazungu wakasema China haina pesa kujenga rally kubwa kiasihicho, labda itajenga rally ya mianzi. Rally ya urefwa kilometre 118 sitina moja kutoka bandari ya dare salamu hadikapi rimposhi Zambia. Ikaanza kujengua kwanzia mwakilifu njimia tisa sabini na kukamilika mwakilifu njimia tisa sabina tano. Ikaituwa Reli ya Uhuru. Kwa sababu ni Reli iliozipa Zambia na Tanzania Uhuru wa kiuchumi. Reli ikasafirisha Shaba na bithaa zote hadi sila na abiria. Sila kutoka Urusi na uchina kwa jile wapigeni ya Uhuru wa kusini Muafrika. Sili muagike kupitia Reli. Makaboru wakendelea kuchanganyikiwa wakanzahujuma kuna siku wali dipwa daraja tu kama michez safari kwa mjezi sita ili kudenga daraja hilo upia iliipoka Amerika tu kawe kwa na jeshi kudima daraja yote mpaka makaboru livoisha makafunyimia tisa tisina ne kwa Afrika kusini kukaribu na Nelson Mandela matunda yasi la zirazhuka Zambia kuarelia tazara yakanzia kwenye kana. Ni bade vijanao jeshwa kumuazipra, kutungwa ndege ya, wa ya makaboro za Zimbabwe, Air Rhodesia flighti miyana le Shirunata ano siku 30 tatu September, muakrufuni miyacisa sabina nane, kati ya biri hamsi nambira lukua kuni ndege hio, thalathina nane ulikuwa hiyo, 38 palipale, kumi walionosurika walitandukuarisa siadikuwa. Watatu walijificha wakapona na watano walipona maana walienda kununuwa maji kabla vijana wakazi kufika. Tareku minatisa oktober mwakalfunyumia tisa sabina nane, waziri mkuu Iron Thmes hakaendesha operation Gartling kulipiza kisasi. Operation hiyo ikaishia kuwa wakimbiza soko na hatia na kusemo wa miuwa vijana wankomo. Hawajaka asawa, februari mwakalfunyumia tisa sabina tisa, mwakalfunyumia tisa sabina tisa, Vijana wakatunguuandege nyingine, Air Rhodesia flighti miana ni shirunasaba, safari hii waliuabiriawote, makaburu wakayndelea kusara. Vijana wakazo kasesa mtanyoka tu, kaunda, akayenda Marekani kuomba wamuzi silazaki sasa awauemakaburu wakata. Lakini nilivokuenda Sovieto kakubali, wakamuzi andege kumina sitera zake vita, aina MYG shirunamoya. Marikani wakayajiuli labada, ewa katulizamshono. Wakati kwaunda anapambana kuikumbu Afrika, kumbeniani chama chake na kuku na watu liuta kauraisuake, hivi wakanzakumbzingua. Na kumbuka muaka elofu ni miacha tisa tina tisa, rafiki yake tokani toke, bwana kapwe pwe, akatangaza kuyuzuru makamu rais. Kwaunda akupenda kumpoteza, akamshawi shendele. Oktober mwaka fanyi mia tisa sabini, Kaunda haka mtumbua umakamu wa rais na kumuachia uwaziri wa kawaida. Tuka baki kushanga, nini hiki? Kumbe, buwana kapwewe, alikuwa mianzisha chamachaki cha United Progressive Party UPP huko ukanda wa shaba. Aliutaka uraisu wa Kaunda kama tutemikesanga wa Tanzania, alivutaka uraisu wa nyerere. Agosti mwakarifu njimia atisa sabina moja, kapwewe haka juudhuru wanachama na kutangaza kwamba likuwa kiongozo wa UPP. Lengo haka gombea ubunge katika uchaguzi mdogo. Disemba mwakarifu njimia atisa sabina moja, haka gombea uchaguzi mdogo katika jimbola mufurila magaribi na kushinda. Kapwewe haka wambunge upinzani peke yake, kaunda haku furaisho na kitendukile. Tare 9 Februari muakrafu ni maiti sa sabina mbili. Aka kifuata chama chaka pwe pwe na kufunga wana chama miamu ya shuru na mbili akiwe muna kapa pwe pwe. Kaunda lisema UPP uri kwanimkono wawareno. Kapa pwe pwe alikubari kutumika. Basi kapa pwe pwe alika djela hadi tare 14 na muda December muakrafu ni maiti sa sabina mbili ya katoka. Lakini Februari muakrafu ni maiti sa sabina tatu. Halitupuwa jela tena kwa miaka miwili kwa kosa la kukuto na bunduki mbili kinyume chesheria. Kapwepwe halivotoka jela liyamua kwa chana na siyasa kabisa. Haka endezake kuhishi shambani kuwa kechinsali. Kaunda haka muomba arudi kwenye chama haka kubali. September mwaka rifunyumia tisa sabina saba. Haka arudi maana liutaka uraisi zaidi ya fudodiyo. Hakachukua fom kugumbea uraisi katika uchaguzo mwakilifunyumia tisa sabina nani. Kaunda, hakabadilisha katiba ya chama dakika za mwisho. Marufuku kushindana na rais. Kapwepwe, hakazila siasa jumla na kurudi kufia zaki kijijini. Halikufa tare 26 januari mwakilifunyumia tisa samanini kwa ugonjwa moyo. Baada ya kuumaliza upinzani. Kaunda akanzakuendesha nchi kwa fikra zamsinipangi echa kufanya. Akaja na filosofia humanizim yani utu. Wakati huo gana akitaomba na konshesizim na nyerele ujama. Zote zilikuona tabasiri ya Ubuntu. I am because we are. Raisi akendelea na harakati zakuikumbu Afrika na kila ripofi kochaguzi liligomberepekea na kushinda. Kadiki hili mzuri zinguwa. Ulugi wakabisa hakunamshindani, uchaguzi wanini sasa kamisyo kuaribu pesa za bure tu, etsu nashindani shambu na kivuli, mwaka elfu njia tisa semanatatu, kaunda alipokuwa na Raisi wa na race rona ni regano Marekani na badaye magarete sacha aliuambiwa na felisana kuufumbia macho ubaguziwarangi, Peter Bota alivona kilele za ubaguzi zimezidi. Agosti kuminanane mwakrafu njimia tisa themanatano, agatua hotu bia kututukana kweri. Sikiliza hiritusi. Ukweri kuwa weusi wanofanana na binadamu na kutenda mambo kama binadamu, hayu alalishi wao kwa binadamu walietimia. Kanungu yeye si nungunungu na mjusi hawezi kwa mamba eti kwa sababu tuwanafanana. Kwa matusi na zarau kama hizo, ndio mana kaunda liyamua kuunda urafiki na wachina tuu. Hadi anakufa. Haliwaona wachina watuamana sana. Sema, walimuangusha pale walivoytaifishe shirika la umeme la Zambia zesko kwa sababu ya madeni. Asilimia aschina tano nukta nane ya denila nji la Zambia wanadaiwa na china. Mchina hanaga mchezo. Ukilaviyake lazima akule. Kwa mchina, ukishundo kulipa yei anachukua rasilimali zako... Mnaingia mkatabu wanaituwa Opark Contract, yani kama ule wa Sri Lanka kutuwa bandari yake kwa miaka 99. Cambodia, wamelizo na mchina. Djibout, wamelizo na mchina. Montenegro, wamelizo na mchina. Pakistan, wamelizo na mchina. Laos, wamelizo na mchina. Mali-Divis, wamelizo na mchina. Mongolia, wamelizo na mchina. Uganda, wamelizo na mchina. Uganda, wamelizo na mchina. Tanzania, bado tunanafasa kuchagua, kulizu aula. Kikubwa, tusio kama nyani, kumcheka nyani muenza kikwa nyuma. Kaunda, aliendelea kupanua urafiki na nchi zisizo fungamana na upande wa wote kama Yugoslavia. Alikuwa rafiki mkubwa Jospi Bross Tito kiongoza Yugoslavia kwa muda mrefu. Na hadi leo hii ukienda Yugoslavia, wadakwambia wanamkumbuka kaunda kwa upendo, walikuwa nao kwa Tito. Na siku yamsi bwa tito, kaunda aliriasa na mbalaji nzalaki, mwaka elfunji miatai saa semanasita, joko kuchabili grade inchi ni Uguzlavia, wadimpao daktaru wa Hishima kamaliopata msokumu hiyefikarebuni, agasema kamakuna watu wa naona hasiri kupata hiyo PhD, wamua, hata Saddam Hussein aliogopona Amerikani, alikuwarafikimkuwa kaunda. Hata kabla golfu, kaunda arimshauri sada muzi niyasiwa mikuweit. Kunamta Zambia, ulitoa sada muziit. Sema ulifutoa, baada kaunda kustafu. Laki nipi mwaka elfuni miatisa semanatisa yule mwandishi wa Paris fazari bazoft alipokamato iraki kuakuspa iakuona dafini Parisi. Na wate kuka mato na kunyongwa, kaunda ndiyo liongea na Saddam yure dada sinyongwe na Saddam wakamuachia. Kaunda hakusita kutia mkono wake popote liposikia unyanya saaji. Hata kwenye lileseke seki la Nigeria na Biafra. Kaunda aliunga mkono kujitenga kwa Biafra kama lifofanya nyerele wa Tanzania. Hivi kwanza habari za Biafra unazijua wewe. Ni siwe na tuangamaji kwenye kinu. Jimbo la Biyafra ambalo leo hi linaituwa Naija Delta, mwaka ilifungia mtaisa sina sabalirita kukuji tenga nanchi kutoka kwa shiriki shula Nigeria, ikatokea vita na kuwa watu ingi sana. Kwaunda aliendelea kusimama na Biyafra kumudamrefu, hatari kipeni chama zishia riekuweke ungoza Biyafra, kanali chukue meka odumegu ojuku alihuzurea. Jamali Vuta, Novemba muaka mfumbelini na shirini na muda. Pa muda na mengi aliyofanya Zambia. Wazambia walimchoka kwa sababu mazoea huleta tharau. Mzeka unda nae, akashindwa kusoma ramazaniyaka tika marafiki yake nyereke kala kuake. Muaka elfu mfanyi mtaisa tisini yakapigwa mandamano nchini zima kumkata. لakinimze hakuskiya kwa sababu kichochambuzi huskiya kikio kuni chungu. Mwaka elfu maji miatai saa tisina moja. Ali poko sa koko sa kupinduli wa ndio akashuka kutoka kuni usingizi. Akatangaza uchaguzi wa vyama vingi. Tena uchaguzi ukawahuru na wazi, maana kura zilizhesabiwa live kupitia vyama vya bari. Hakuna adi sobi ritam kwa latume kutangaza mshindano imtaka. Chiluba kachukua nchi na kuwanza kumshugulikia kaunda badala kushugulika na changamoto za wana nchi. Hii ni kawaida ya viongozu njimashaka. Wanakuwa na masikio makubwe kusikia watu wanasema nini ili ya wa washugulikie badala kushugulikia wanachukisema. Utawala wa Chiluba kwa wazambia ikawasawa na kuruka mkoju na kukanyaga kinyesi kibichi ukiwa peku. Chiluba kaitua Mr. Siambiliki. Oktober mwakafu njimia tisa tisina saba... Azkar wa vyovya chini wakamilia timing wa mlekituo maana au atakagiujiinga kabisa. Wakapiga jaribu la kwanza kumpindua likadunda. Shiluba kasesema huyu ata kuwa kaunda na vibaraka wakuhuyu. Sasa chani koma. Wakati hiyo anatokea kaunda likuazake injani chikuwa Rafiki zake. Sasa wakati kaunda na Rudi Zambia kula Christmas alikamato na kapele kukuonyageraza moja huko Kabwe. Kukamato kwake. Kulizota haruki kwa ufwasi waki na siku kuli ya ribika. Nyerere aliposikia rafiki yake mze mwenzaake kati wandani kwa sababu za kijinga. Alituwa Zambia na kuenda kumuona kaunda gerezani. Niliangalia chumba alichokuwa naishi kaunda nikapata huruma kimtindo. Kwa kweli mze kaunda, aliguso sana na ujiuhua nyerere gerezani hakuweza kuongia sana. Halikuwa kimuangalia mwarimu machoza na mle ngana jifuta na kitamba achake cha upe. Hawa waze walikuwa na urafiki wa damu na machozi. Sia urafiki wa bata na biatamu. Urafiki wa bata na biatamu? Haufai, maana ya kikupata, hao na ukula nao bata ndiyo wa kwanza kukuponda. Utaskia, mshikajinaya diendikeza pombe sana na ebwana. Ha, Hafsa wa benki kabiso na kunyoji vile. キュニョキスタラブウェナ、チェフウ、キュアサバブウカウンダアリコメガマクウラナキニョワ、ニェレレアリベバジュウシアチュングワ、ビスコティナマジ、アカムウンビアカウンダワリウォテ。We had a nice drink of juice and a little biscuits.We broke his fast together.Ni マネノヤモアリムコワンディシュアバリパレワリポタカキュュアリウンゲアニニニカウンダ。 Muda wakumuona ukaisha. Walinzi wa gereza, wakamwambia nyerele ya ondoke. Nyerele ya kasema hebu tufungeni sote yapa mimi na buwana kaunda. Kama na ondoke basi nae muachieni ya toke. Kama hatoke ni tabaki nae hapa. Ikabidi, uongozi wa gereza uwasiliene na chiluba. Chiluba, hakaomba mazungumzo na nyerele. Nyerele ya kakubali. Wakateta akisha kaunda, haka achiwa kwa shingu pande, lakini hakaweko kizuwezi ni yumbani kwake. Marufuku mtu kufika mitamia. Ni upendo wa nyerere, ndo uliomokuwa kaunda na ukatili wa chiluba. Diomana katika msiba wa nyerere, mzee kaunda lilia sana. Hadi ya kashinduwa kumalizia kusoma utenzi, aliuwandika kwa majionzi. Uliitwa mwarimu shalimit. Uliitwa mwarimu shalimit. Ukienda butiama utaukuta. Kaunda, alishiriki kwanzia dare salamu hadibutiama. Kwa kweli, alitufariji sana. Kaunda, alipenda kusema kwamba kila kesikia jina la nyerele ya nalia sana. Uyumze nae alikuwa na machozi ya karibu labda ndiyo maana, alishi miaka mingi kwa sababu. Wanasema wanaume tunawai kufa kwa sababu hatuli. バスボーナー、カウンダー、アリコーチュ a マ z Imagine: ウ e z a k ウ k ete,、um、i レ b ラキニバード、ウェザー、コキンビア、キクエテ、アリポ i リザ n シリニニニ。 Kaunda kasema ni aina ya msose na upiga. Halipenda kupiga ugali maharagi na wakati uswaili ni tunasemaga maharagi siomboga. Hakupenda kula nyama. Halichukia nyama atangu enze za ukoloni. Kipindi cha ukoloni, mswaili kupata nyama bucha nini hadi mzungwa tosheke. Mzungwa kitosheke na mana ya mebaki makongolo, hakaacha kula nyama kama njia kupinga ubaguzi. Kuyo ndiyo Kenneth Kaunda au KK. Mwana Afrika lielipo ubaya kwa wema. Kwa kweli Chiluba liitia nchi mikositu maana kilichofuata ni maraisu wa Zambia kwanza kufa. Mbrithi wake Dr. Levi Mwanawasa, raisu wa tatu wa Zambia, akafa. Agosti mwaka lfumbili na nane. Mwaka lfumbili na kuminamoja akafa Chiluba. Oktober mwaka lfumbili na kuminane akafa raisi Maiko Sata. Rais Gaylin says ko Tim Zambiam zungu katowala Zambia, Zambia kipitia mpito baada ya sata kuvuta. Akiingia Edgar Lungu, huyunae aliongoza hadi itareshuru na nyakos timuaka fumbili na shuru na moja, aliponyanganywa tonge na hakayindehechilema mzewa kupindua meza kibabe. Yani tangua Zambia wamfurusi mzekaunda madarakani hadi leo baadonatapata patau. Kila mwaka wa uchaguzi wanabadilicha matawala lakini wapi. Hata kuondoga kwa chilumba madarakani kulikuwa ni mkosi kwa kitu. Halipoteza kiti pale halipotaka kubadilisha katiba atawali milele. Lakini pia akakumbwa na cashfire ofisadi ya kawekwa chini ya ulinzi nyumbani kwa ke. Halipigwa pini hakuna kusafiri njanchi. Mwaka refumbili na saba... Mahagama kuu ya wingereza ilizuia mali zake zote zilizukona thamania zaidi ya dola bilion ini za marekani. Maranyingi Chiluba liumwa na alikuwa kitibiwa katika hospitali zandani. Alikuja kufariki itare 18 juni mwakilfu mbili na kumina moja. Kaunda alibarikiwa mke moja na watoto nane. Hata hivyo hali ya nakufa aliacha watoto tuu. Mkuu wake bete li tanguli ambelia haki tangu September kumina tisa umakafumbi na kumina bili baada ya kuishinai kwa miaka sita sita mano lifungandoa makrafu ni miata tisa rubana sita katika kitabu kituo chuo a letter to my children kaunda na sema mkuu wake ndio Siri amafani kioyake kipindi ukodela mama alisimama kikamilifu aliuza hadimka ilikuirewa watoto wakunda. Kaunda, amshukuru mungu alipata mke mwe ma siokunguru. Kunguru, ukiondoka na yeye naruka, ukifulia ana kutangaza, ukipata pesa ana kusifia hadi kitanbi. Akiliza kunguru hateshi tani haziolewi. Mungu akwe puche namke kunguru amina. Kuajinsika kaunda alivompenda mke wakesi kwame kufa. Tulijua na yeye hachukui roundi ma na tulizoe akiyanza kufa mwa namke mwa naume na fuata lakini yakiyanza kufa mwa naume mwa namke na dunda tu tena anazili kuamrembo kuakaunda ili kutofauti baada ya bete kufa kuaunda ligonga miaka tisambelendi wa kavuta hapa sasa deni simpaga zemi ongeki huni tu nauzewa kioote hula jamani kuvuta ni kuwa gaduniya. Hizo ndiyo luga, Denisi Mpagazo lizoongea enzi za ujana wawo. Basi buwana, katika maisha yake kaunda, alikutana na mitiani mingi, siu ya kisiasatu. Na kumbuka wakati yuko kwenye kampeni za uchaguzi mkuu mwakarifunyumia tisa tisina moja, ulioperekea kupote za kiti cha urais. Mwanai Kambarage alikuwa mahakamani kwa kesi ya kumuwa tabethi muansa, binti mwenye umri wa miaka shurini. Siju ya likuwa demu wake, alimuwa septemba tatu mwaka refunyumia tisa themanatisa usiku. Mtoto wa Raisi ya likuwa na drive wa mitoka klabu. Kesi iliunguruma lakini ilifokuja kufutika wazazo marehemu walishetu kuria. Hakia mnyonge inapatika na mbinguni kazi ni roho. Lakini pia mwaka refunyumia tisa tisa na tisa meja wezi kaunda mtoto wakiwa tatu kuzali walipigwa risasi za tumbo. Shingoni na mgongoni hakiwa na drive na mkiwa ke pembeni. Mke hakuumia popote. Kaunda alipogundua mboni ya kiajicho mitubole walitangaza kwa chanda na siyasa zandani. Alitegemea meja wezi ndiyo angembrithi lakini kwa sababu mungu hapangiwi. Leo hii, mbrithi wake ni mwanaye tilienji kaunda. Mpaka taratano Aprili mwakrafumbelini na shirini mojiando alikuweki unguzo achama cha babaya kU N I P aligombia urais ya kapata silimia sifuri noktanetu kurazake zikani kumbusha kurazama kongoro na madara kaniyere, yani wajumbi hawa naga huruma yamani. Lakini pia kunamtotoa kilefariki kwa kimu mwakrafuni miacha tuma nasita alitwa masuzio kaunda. Ule ukimu wa muanzo kabla ya tiba, ukiugua, wali kufunga mfuku wa rambo usichafu ngu kwa zababu uliharisha bila break. Kaunda ni habari kubwa. Leo kaunda hayupo duniani, lakini jinalake linendelea kuhishi kuanzia kunyimioya wa Afrika, hadi kunye vazi na thifu la kaunda suit. Vazi ambalo linampendeza na kumweshimisha kila mtu hadi wahuni. Hiyo kaunda sutia awali ili hito safari sutia sasa, zili hito kwa jinalaki kwa sababu ndo ilikuwa pamba ya kimia kayote. Safari sutia zilibuniwa mwakrifu njimia tisaishurini na wabuni futedi lapidus na ifesi saint laurenti kutoka ufaransa. Lengo ilikuwa nikubuni sutia za kusafiria kutoka nchi zenye baridi ulaya kuenda nchi zenye joto afrika. Zili tengenezwa kwa pamba na hazikuwa na haja yatai. Tayi zilivaliwa kwenye mchiza baridi sa sa unapokuwa na namtu kavata inajwaloti la dahi haliyafu na tembea kwa mgu au dalala au gari lisirukwa na kiyosizi ujue badut na safari ndefoo wakati kwaunda akipiga safari suit nyerere aripiga vase lisirukwa na kola kwa menguruma akanyana vase la kudifunika kama mgololo hivi uwe. Kaunda ndiyo aliwafunika wote hawa, maana vazilake, lilimpa umarufu hadileo. Nyerere aliigavazi la Mao Setong na Chou Enlai na wakomunisti wengine. Ndiyo maana hata mkomunisti ngombali mwiru, alipiga hizo pamba hadikufa kwake. Pumzika kwa maani mze Kaunda. Kizazi cha zahabu, kilicho malizika Afrika. Ukulasa wao mifungwa na Kenneth Kaunda maana likuwa mibaki yeye peke yake. Kuwami Nkuruma, Gamal Abdul Nassal, Tafawa Balewa, Nelson Mandela, Samora Marshall, Mariam Gwabi, Agustino Neto, Thomas Sankara, Mnandia Zikiwe, Sirvanus Olympia, Julius Nyerere, wote hawapotena. Kizazi chenye uchungu na Afrika kimitoweka, tumibaki na wadenkaji wangoma ya mabeberu. Ushawi shuwao hauvuki hataki sota cha Madagascar kwa Andriy Radio Irina, nzi zake nne fikaunda dunia ili kuendeleza kwa kumbao shauri. Huko kuto Tanzania hadi bankia dunia ili tuada kumsiki lisanyerere na baduniyerere akawa fukuzwa. Of course yakomenga sana, fanya kuri pia shirindi elfishurinatano tu, then simpagaze akuchie vitabuviyake vitano. アウトエンベレアティミザ・マーレンゴ・ボックショップ、クワジュエディナ・ナウカ、ニンジ e パンダ、チ n m ク n ブングウ・ジュパティエ・ハディコピス。マカラーヒー、イミアンダ・リワ、チニア・カ o n ニア・フォーマン・エンターテイメント・ t ディア・カンパニ l a k i ニア・ p i オニア・エジェンシ i マタンガゾ・タン a ニア、s h a ピエン vipindi v ナウザ・ディシャディオ・ビピンディヴェア・レディオ、ビディオ、マカラ・ナ・マタンガゾ b a l i s i ンバリー、シア・ k i n g i n e Kampuni hii pia inatuahudu maza information technologies, maswala yote kuhusu web systems au websites, au mambo mingine yote kuhusu information technologies. Tafadhali, wasiliana na kampuni ya FOMA Entertainment kwa mawasiliano hayo na weaona hapa. Lakini pia makala hii imi kufikia kwa udhamini wa Asamuil, wa uzajwa petroli na diesel kwa. Sheli zao zipo Dar eslam, temeke mwembeyanga, kisarawe, kisemvule, mkuranga, songea, mafinga, morogoro, korogwe, masasi, kasulu na hororo boda ya Mombasa, Kenya. Lakini pia asamoli wanatua hudume usafirishajwa mafuta nchinzima. Pamoja na huduma ya kupereka mafuta kwa huduma za jenerete na viwanda. ウィーユーユーユーユーユーユ a ユーユ a ユ i ユーユーユーユーユーユー a ーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユー a ーユーユーユーユ a ユーユ a ユーユーユーユーユーユーユー a ーユーユーユーユーユーユーユーユーユ a ユー a ーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユーユ a ユーユーユーユーユーユーユーユ i ユーユーユーユーユーユーユー Viva Afrika Viva モアンダアジーデニーシンパガーゼ。モハリリピチャーニグドラクンキア。ミミナイトワ、アナニアスエディカ。